Na trećoj nizu javnih diskusija, održane 28. aprila 2017. godine u Omladinskom centru CK13, razgovarali smo o asociaciji nezavisne kulturne scene Srbije sa Darkom Radosavljujeć i Milicom Pekić iz Beograda, koji su jedne od osnivača, aktivne učestnice, a svoje svojevremeno u različitim mandatima obi predsjednice upranog odbora tog udruženja. Dialog je započet izlaganjem istorijata asocijacije o činiocima i procesima koji su doveli do njenog osnivanja, a u nastavku razgovora navedeni su neke od glavnih ciljeva i razmatrana su pitanja o mestu i značenju asocijacije za udrženja građana i za ostale aktere u kulturi. Razgovarano je o načinima funkcionisanja i o modelima javnog delovanja asocijacije, akcentirana je važnost samorganizovanja i udrživanja građana uopšte, posebno u oblasti kulture. Moderator razgovora sa Milicom i Darkom bila je Branka Ćurčić. na korčme iz Beograda. Tribinu organizuju dve dve udruženje krajeva grupa za konceptualnu politiku i i iz Novog Sada u okviru novog projekta koji nosi naziv lokalne politike urban snuprava. A projekat se ne fokusira mnogo na samu temu kulture o kojoj ćemo pričati, ali na aspekt a nezavisnosti i njegovih potencijala i ograničenja. Udruženja građana, asociacija i samog a, a, principa i prakse samoorganizovanja i samoodruživanja ljudi. Zapravo je nama a, fokus bio i dalje jesu skupštine stanara i rad sa stanarima i mestnim zajednicima na pecelokalnim samoupravama. To je dakle, jedan ulaz u, u, u, u temu i zašto, a, zašto smo u okviru tog projekta u tokom ove godine, od samog početka, zapravo napravili još jedan ovaj trek, još jednu liniju a, tribina, gde zapravo razgovaramo sa već udruženim ljudima, koji, dakle, iz prakse samorganizovanja a, već deluju i rade mnoge, mnoge stvari koje spadaju zapravo u javni domini, koji spadaju i ima domini politike. Dakle, ova večerašnja tribina i razgovor je razgovor o asociaciji na KSS, dakle, asociaciji Nezavisna kultuna scena Srbije, i zapravo pokušat ćemo tu da, da, da razgovaramo upravo o principima samoorganizovanja, udruživanja, principu nezavisnosti, šta bi on značio danas u takvim traksama i o onome što možemo nazati javnimi politikama, delovanja takve, takve jedne asociacije. Kao što sam rekla, vrlo je vrlo interesantan momenac, obzirom da nas zanima, a momenac samoorganizovanja ljudi u današnjim vrlo, vrlo lošnim ustvarima, da mislim da je to poprilično a, obeshrabeno aktovsta prakse mi uko kako svi tako dakle, neki plaćiraju na na državu na političke partije kao jedini oblik organizovanja a ovde govorimo o jednom društvenkom udruženju a to jeste asocijacija društvenkom obliku utiska međunarne a to je dakle, asocijacija koja montrunutku oko 80-ih ako se ne varam udruženje građana iz cele, cele, cele zemlje Epa sad najpre a, nešto možda o, o o o samom početku i o načinu funkcionisanja asocijacije da bi onda možemo da pređemo na na teme gde se zapravo DLKS prakse susreću sa novosadskom inicijativom i na koji način mi gledamo da i da pomognemo međusobnu podršku jedni drugima uh pa na mene u na tom, tom načinu ja nadeo koje prakse Ja ću, pretpostavljam govoriti u ovom prvom delu, je u deset minuta, zato što mislim da je važno. E, govorit ću o nekoj vrsti historijata asociacije i e, zašto su neke od otimnosti bitne, kako se funkcionišu na tom, da kažemo, javnom, vidljivom polju. Pokušala sam spremljen neki mali historijat asociacije i, u Sušini, bez obzira što je osnovan praktično 2011. godine, a, počinje inicijativa i želja da se tako nešto desi odnogo pre. Evo sad smo pokušali da ekonstruišemo. Potreba postoji negde od negde početka 2000-ci godina. I, e, već tada je bilo jasno da koliko god se mi među sobom manje više poznavali, da nam je potreban i neki, neki zajednički centar jer imamo neke zajedničke interese. To jako dugo. Postovali su beliki otpori za bilo kako živanje, S jedne strane ideološki, s druge strane praktični. Nekako se to nije desilo koliko god mi to međusobno obećavali da ćemo da uradimo. Nismo uspeli da uradimo. Sve dok se nije pojavio čovek sa strane, Predrag Svetičanin, koji je 2009. godine započeo istraživanje koje se zvao van institucionalni akteri, kulturne politike u Srbiji i Crnoj Gori Makedoniji. To istraživanje koje je podrazumevalo anketiranje e, učesnika aktera nezavisne scene e, se završalo s anketa, poslednje pitanje je bilo da li osjećate potrebu da se udružite sa sličnim organizacijama. E, bilo je anketirano, e, bar u Srbiji, preko 60 postojićih organizacija, svi su rekli da. To je bila neka kapisla da nešto treba da se uradi i u okviru samog tog istraživačkog projekta je zapravo održana prva nacionalna konferencija koja je, u kojoj su prisustovali razređite organizacije cele Srbije. Održana je u junu 2010. u Kulturnom centru grade. Posljedica te konferencije je bila potpisivanje, mi smo to nazvali tada deklaracije, koju ili deklaracija predstavnika nezavisne kulturnoje scene Srbije koje je zapravo uh, time otvorila neka pitanja, neke probleme, neke zajedničke interese, uh, od kojih se većina ponavlja i dan danas, znači posle sedam godina. Jako bitan, uh, odnosno uh, pojam decentralizacije, gde su svi podjednako bitni. Bitno je što se dešava u Beogradu, naravno, bitno je istovremeno što se dešava u Novom Sadu, uh, Zrenjaninu, Nišu... A, šta sam je rekla, i Kragojilcu u tom trenutku. Znači, jedna od a, važnih stvari tokom funkcionalnostavne asociacije je bila upravo uključivanje i a, traganje za mogućnostima te zaista neophodne kulturne decentralizacije u Srbiji. Tek negde, a, praktično a, 2011. godine, sad sam prešla na godinu osnivanja, održali smo jednu, nazovimo je predskupštinu u Zrenjaninu, koja je trala dva-tri dana, gde je opet bilo prisutno preko 50 predstavnika razređitih organizacija. I ta, taj sastavnak je bio veoma važan, tada je doneta finalna odluka da se asociacija i pravno registruje. Pominjam taj izrednjeni još iz jednog razloga, čime ćemo kasnije pretpostavljamo otvoriti drugo pitanje. To je bilo zaista sumanuta situacija i prvi izlazak asociacije, koja tada praktično nije ni osnovana u javnosti, Jer je sticam okolnosti upravo u Zrenjaninu potpisan protokol o saradnji sa Ministarstvom kulture. Međutim, potpisivanje tog protokola je zapravo bio čisto marketički cilj. Nekoliko puta smo pokušavali da ga aktiviramo, da on zaista funkcioniše. Nikada nije realno funkcionisao bez obđara na par sastanaka. Sve dok, dok gospodin Tasovac, kada došao mandat, nije ukinuo uh, uh, taj protokol jednostavno neki, jedan segment je prekinut, s druge strane, pusti toliko godina možemo da mu budemo i zahvalni, jer je onako to je bio papir koji ništa nije značio. Sad ću još malo nastaviti uh, o tom istorijatu, jer mislim da je svaka od tih tačaka podjednako zanimljiva, da bi se shvatilo kako može da funkcioniše uh, grupa ljudi koja je dosta različita različite po kapacitetima, po znanju, po profilu delovanja, čak ideološki. Nismo svi isti, ali nekako bez velikih problema, bez velikih sukoba uspijemo da postojimo i dan danas. Neke od tih događaja koji su bitne za funkcionisanje asociacije, ne neke, e, e, Jedan od najbitnijih događaja su te skupstine koje se dešavaju svake godine i realno se dešavaju. Ono što je zanimljivo za skupstine je da one nisu u klasičnom smislu skupstine, da mi tu nešto dižemo ruke, glasamo, prihvatamo, ne prihvatamo, menjamo statut. Već su to uglavnom neke e, dosta sakljeno radi, uvek su neke radionice u pitanju, e, nekad uspešne, nekad neuspešne ne radne grupe, ali u svakom slučaju se ljudi osjećaju nekako zajedno. I to je jedini trenutak u godini kada mi praktično zaista svi vidimo jedni druge. Druga karakteristika Skupštine je, opet se vraćam na temu decentralizacije, da se uvek odbijele u drugom gradu što je nama beskreno dragoceno. I ta vrsta izmeštanja i pomeranja takođe čini mi se da ima uticaja na to zašto asocijacija još uvek opstaje. Jer se na neki način unoseti novi vetrovi ili promaja, Ulazi se u nove sredine i pokušavamo, pogotovo mi iz većih gradova, da shvatimo kako se živi u manjim gradovima, koje su njihove teškoće i sa čim se oni realno sreću, kako na ulici, tako i u lokalnoj politici. E, ono što je karakteristično za asocijaciju, znači nisu samo te proste forme, skupštine, godišnje glasanje. E, bitne su različite aktivnosti, je mi svi dolazimo iz polja kulture i tu smo negde počevši prvo kroz neke usmeno rečeno performanse došli do ozbiljne politike ili javnog delovanja. Podsetiću na neke od akcija koje su zapravo... 2012. godine smo iz Nemelje autobus i došli da podržimo društveni centar ovde u Novom Sadu. Setila sam se projekta ili serije razgovora koje se je zvao A-kultura. Pokušali da razgovaramo sa predstavnicima političkih partija o njihovim programima za kulturu. To se sve dešavalo opet u Nišu, Kragujecu, Zrenjaninu, ne znam, verovatno u Novom Sadu, možda i u Pirotu čak. A ispostavilo se da ni jedna politička partija zapravo nije imala program za kulturu. Također smo se uključili u neke e, mnogo veće priče koje mi nismo inicirali, nekako smo ih podržali. U Beogradu je 2013. godine, u junu, e, pokrenut od strane udruženja pozorišnih um, dramskih umetnika, e, protest koji se zvao Stop uništavanja kulture. Pored svih tih protesta, naravno, tu su i te aktivnosti, kao što je festival na sobstveni pogon koji je započeo praktično još 2011. godine. Iznajemo sobstveni časopis za je šesti broj Manek od 2013. godine. Organizovali smo mnogobrojne konferencije, debate, prozivali javnost, pokušavali da pošaljemo poruke, izdavali različite sopštenja na probleme koje se direktno i indirektno tiču delatnosti nezavisne kulturne scene. Naša veoma velika borba, nešću kasnije više reći o tome, je prostor magazina koje će za koji mesec, za mesec dana bukvalno slaviti deset godina nerešenog statusa organizacije koje rade u njemu. Znači već 10 godina praktično ilegalno postoji taj prostor koga a, a, gradska vlast pokušava da zažmuri narešavanje tog problema. To je vrlo zanimljiv. Samo funkcionisanje magacina, o tome Milica može da kaže mnogo više. E, ono što je beskreno skrenulo pažnju javnosti je akcija koja je obeležila rođen, 50. rođenden muzeja savremene umetnosti u Beogradu, koji je, naravno, još uvijek zatvoren. Hteli smo da reagujemo nekako ne, još, u okviru struke, i onda smo rešili zapravo da reagujemo na, zatvoren, na to što je muzej zatvoren. Ta akcija bila fenomenalna, a opet skrenula veliku medijsku pažnju, zbog toga što su te noći kordoni policije čuvali muzej od nas smohhteli samo da nam se muzej jednog dana kad tad otvori i hteli smo da skranimo pažnju da je taj problem ozbiljan, ali to je neka druga tema. E, takođe u okviru asocijacije postoji nekoliko sino drugih veoma zanimljivih projekata, e, kao što je sređivanje dvorišta, to su manje više debate o različitim temama. Nedavno je pokrenuta još jedna ili nekoliko veoma zanimljivih inicijativa u okviru same asocijacije koja se, se vezuje direktno za prostor magacina, gde je praktično skvotiran još jedan prostor i od toga je napravljena Ostavinska galerija, koja funkcioniša isto beoma otvoreno, sa različitim vrlo originalnim programima. Zatim smo tu negde pre par mjese... Ne, pa to, to već manje možda mesec i po dana, pokrenuli sopstvenu radioemisiju koju se emituje petkom između 15 i 16 časova na internet radio radioaparat. Sljedećeg meseca ćemo se proširiti na čak dva sata. To bi po meni, mislim da sam sve rekla, bile neke, da, još imam neke male aktivnosti, da pomenem, evo još jedna. Pokrenuli smo pre dve godine nagradu pohvala koja se dodeljuje pojedincu zaslužnom za neko vrsto uticaja, generisanja, pokretanja ili kako god vizualne umetničke scene. Toliko o istorijatu, ja si nadam da sada možemo da otvorimo mnoge teme. Prepučtam sad malo Milici. Ja sam samo htela da dodam da mislim da je za formiranje asocijacije jako bilo važno, nešto malo više o tom istraživanju, koje opet je Cvetičanin sproveo, jako je bilo važno za subjektivizaciju polja nezavisne kulture, ti podaci koje je on skupio, koji su, koje smo mi kasnije i u procesu formiranja asocijacije koristili u komunikaciji sa javnošću da definišemo ko smo mi, jer je on došao do nekih vrlo fascinantnih podataka koliko je ljudi angažovan u nezavisnoj sceni, kakav je profil ljudi koji su aktivni na nezavisnoj sceni, da je nezavisna kulturna scena je možda najobrazovaniji sektor koji deluje u Srbiji danas, da 90, preko 95% ljudi koji su aktivni na nezavisnoj kulturnoj sceni imaju visoko obrazovanje, ne znam koji procenat ima magistrature, koji procenat doktorate. Da, nezavisna kulturna scena proizvodi pa, boga mi, više čak od 50% kulturnog sadržaja čitave zemlje. To, je, mislim, to istraživanje je bilo jako važno i za nas da prepoznamo kosmo, a i da skupimo neku vrstu argumentacije za prvu, prvo javno predstavljanje i neku artikulaciju naše pozicije u tom javnom polju. Mislim da je isto asociacija važna kao... Ta neka krovna organizacija, ako to nije repre i postoji jako veliki broj organizacija koji nisu članice asociacije, članstvo zavisi od aktivnosti u asociaciji i ja mislim da je isto ono što je bilo jako važno za operativno funkcionisanje asociacije, jeste ti, ti neki dokumenti koji su regulisali unutrašnji rad operativni rad asociacija. To jeste bio taj statut koji definiše šta je upravni odbor, koliko članova ima upravni odbor, koji je mandat upravnog odbora, šta je predsednik upravnog odbora, šta su ovlašćenja upravnog odbora, šta članstvo, šta, o čemu odlučuje skupština. O čemu uprav... Te stvari makako deluju da su administrativno nekako dosadne i birokratske. U stvari jako su važne i ako se pametno promisle uslovljavaju dinamiku rada asocijacije. Ta situacija da upravni odbor ne može demandat u upravnom odboru dve godine i da jedna osoba ne može biti kontinuirano u upravnom odboru više od dva mandata je, mislim, kapitalno važno da mogući taj neki protok novih ljudi i angažman i aktivaciju ljudi unutar same asocijacije, jer u stvari asocijacije i njeno delovanje zavisi od aktivnosti članica. Te takve tehničke stvari koje su se regulisale statutom i pravilnicima o rade, u stvari su u, de, u mnogome definisale dinamiku rada asocijacije, ali i na isti način, čini mi se, i aktivirale, otvorile tu mogućnost sticanja iskustva zajedničkog rada. Kroz aktivnosti u polju zagovaranja, isto smo, čini mi se, naučili jako puno i kako sistem funkcioniše, Uh, ušli smo u analizu raznih segmenta sistema, od trošanja budžetskih sredstava, od procedura, kako se te budžetske sredstva koriste, šta mi tu možemo da, da menjamo i da ispravljamo, šta je naš interes, šta mi hoćemo, kako se pregovara sa lokalnim vlastima, kako sa ministarstvom, koje su te taktike borbe, kada kad ulazimo u dejalog, kada ulazimo u polje konfrontacije, kad ulazimo u sukob, kada pravimo proteste, kada pravimo sastanke, to su sve neke stvari koje su, ovaj, čini mi se, baš asocijacija kao takvo jedno telo za velikog broja ljudi koji se oko nekih zajedničkih interesa okupljaju, omogućava da se prosto te veštine, taktike i strategije nekih borbi unaprede i mislim da smo dosta u tom procesu napredovali i čini mi se da smo počeli da otvaramo neke teme koje su Prevazilazi interes sama nezavisne kulture, nego zalaze u polje, ja mislim, svih aktera, u polje interesa svih aktera u kulturi. Uvezali smo se sa nezavisnim kulturnim scenama u cijelom regionu Bipše Jugoslavije. Jedni smo od osnivača regionalne platforme za kulturu kooperativa koja nam opet e, u mnogome otvora mogućnosti da razmenjujemo znanja, da neke iskustva nekih drugih zemalja koje su možda malo odmakle u tom organizacijom e, e, polju, u polju organizovanja i polju borbi i zagovaranja, mnoge stvari smo naučili od kolega iz susednih zemalja, tako da čini mi se da sam opored ovog nacionalnog umrežavanja, odnosno umrežavanja na državnom nivou, smo uh, učestvovali u tom umražavanju na regionalnom nivou i, i tu smo i kroz to smo se dodatno kapacitirali i isticali i znanja i veštine za ovakvo zajedničko delove. Dakle, Dali ste već od, od istorijata i konkretno aktivnosti koje, koje se sprovode do nekog opštijeg načina funkcionisanja asociacije. Sve ono što je tu zanimljivo, a to je ovaj moment uh, koji, koji sam napomenula na, na, na samom početku, to jeste asociacija udruženja koja opet jeste jedno udruženje. A, vrlo je, e, dakle, vidimo kroz aktivnosti, vidimo zapravo sama asociacija ima svoje projekte. Kakva je to vrsta projekata i zašto projekte? Ja mislim, Darka, iz tvog izlaganja, Um, mislim da je dominantna jedna stvara, to je um, skretanje pažnje medija i javnosti, koji je to domen delovanja. Zato što pre svega, um, ja kažem, mi kroz rad, kroz rad novosledske inicijative, mislim iskustva koje imamo kroz rad sa, sa, sa ljudima, vidimo zapravo da je jako važno ono što možemo zvati već uključena, organizovana ili zainteresovana javnosti asociacija poputne KSS to zapravo i jeste. Dakle, šta je ono što je, što možemo nazvati tom internom, usurečenom, organizovanom javnošću i šta se radi sa njom, a šta je to kada se istupa i apeluje na neku abstraktnu javnost koja treba da uradi šta? Da li je to vrsta pritiska koja se pravi kroz dakle, medije u nekakvom procesu, drugom procesu koja koja je vodila u, u, u, u velikom broju a, primera i slučajeva, a to je stvar pregovora. Kratko, da objasnim da su to a, vrlo povezane dve stvari, kao jedna bez drugih ne može. A, vi ne možete da imate bilo kakvu poziciju pregovaračku ukoliko pre toga niste stekli javnu poziciju. A, javna pozicija se stiče upravo tim javnim aktivnostima, zato sam ja izdvojila neke od njih, poput tog obeležavanja lažnog obrežavanja, otvaranja 50 godina muzeja. Vi morate da se kroz te, da kažem, javne fizičke aktivnosti, performanse, koje u našem slučaju možda su najbliži, ipak dolazimo iz kulture, Morate da zainterigirate javnost, da postojite, da imate neki stav prema toj javnosti, da se borite da neke zajedničke Interesi Znači, ti naši javni protesti se nisu bazirali isključivo na zaštiti članova asociacije nezavisne kulturne scene. Ne, mi smo pokazali da naš interes mnogo veći, da mi želimo da se generalno situacija u kulturi, u institucijama promeni i poboljša. Znači, kad smo, uh, kroz te javne aktivnosti stičemo poziciju da smo vidljivi. Te javne aktivnosti prenose medije, mi postajemo na neki način prepoznati. Time sebi stvaramo bolju pregovaračku poziciju. Možda samo da si na, jedna mala refleksija na ovo Brankino pitanje je vezano za tu unutrašnju javnost, odnosno za interesovanu javnost, što je u stvari članstvo asociacije i, i, i, i neke projektene aktivnosti unutar asociacije, zašto su važne. Mi kad smo razmišljali o asocijaciji i o projektima asocijacije, šta su nam bili interesi, čiji, koji su to projekti kojima asocijacija treba da se bavi i gde mi izlazimo kao asocijacija, da sada asocijacija se ne pojavi kao neki konkurent sobstvenog članstva na nekim konkursima itd. Mi smo pokušali da definišemo šta je ono što asocijacija ovako udruženi, gde možemo da, da apliciramo za određena sredstva i u što ta sredstva možemo da ulažemo. Nekoliko godina smo uspevili, uspevali čak da dobijamo uh, grantove za rig granting da mi kao unutra asocijacije kofinansiramo neke mali projekte naših pojedinečnih članica. Imali smo interne konkurse oko kojima su, mislim uh, u okviru kojih smo čak i sufinansirali programe sobstvenih članica jer smo shvatili da samo kao mreža, kao jedno veće telo imamo šanse da dobijemo neka sredstva koje jedna pojedinečna organizacija ne može da dobije i onda smo to sredstvo uskoristili za programe svojih članova. To je taj jedan segment aktivnosti koji se tiče projekata koje asocijacija vodi i drugi, druga vrsta projekata su otvaranje tih nekih tema, projekti gde asocijacija može da zastupa interese od, od otvara teme, od nekog šireg interesa, kao što su javna dobra, javni resursi, javni prostori, pa onda smo mi kao asocijacija ušli u stvari u borbu za magazin, kao neki javni resurs koji si napravili model, opet na osnovu iskustva iz regiona, mnogo smo toga naučili o, o, o civilno javnim partnerstvima, kao jednom modelu, dobrom modelu novih vrsta institucija, gde se korisnici u, u, uključuju u proces upravljanja po principu javnog resursa. Taj preslični princip i otvornog kalendara smo mi prepisali i uzeli i implementirali sa nekim modifikacijama unutar magacina. Znači, onog momenta kada smo mi dobili poziv od organizacija koje su bile već koristile prostor magacina, znači mi smo dobili poziv od tih organizacija, što je opet jedan simptom, pokazatelj snagi asociacije i koji potencijal neko šire zajedničko derovanje, formiranje nekog šireg fronta, posebno u procesima zagovaranja. Znači, organizacije koje su koristile magacim godinama su pokušavale da reše problem i dožle su u situaciju do predizbacivanja. Znači, donešeno je bilo rešenje za njihovo izbacivanje iz prostora i te organizacije više nisu imali mehanizam borbe i su pozvale asociaciju da se uključi u taj proces. Asociacija došla i napravila prvo jedan protestni, uh, kako kažem, jednu protestnu manifestaciju. Mi smo odmah objavili svima da niko neće izaći iz, to, iz tog prostora, da će asociacija da se uključi u odbranu. Mi nećemo, dozvo, da asociacija ne dozvoljava da se bilo koja organizacije iz tog prostora izbaci. Ušli smo u jednu vrstu intenzivne kampanje i, rad, i formirali smo taj model otvorenog kalendara koji omogućuje svim zainteresovanima korišćenje tih resursa kojim i upravljaju i koriste ga ljudi koji proizvode u, dom, u domena nezavisne kulture. Tako da mi smo u stvari za taj model, mi za taj model zagovaramo i serijom aktivnosti smo se kontinuirano borimo sa donosiocima odluke. Tako da mi sad kontinuirano smo u procesu borbe, ali opet kažem kada taj proces zastupa asocijacija, čini mi se da je mnogo snažnije i da ima mnogo više šanse za uspeh nego da ga zastupaju nekoliko organizacija, ali to smo već imali iskustvo kad su nas te organizacije zvale, kad su bile pred iseljenjem. Ako bih mogla da, da... U neku ruku sumiram i akcentiram možda ovaj deo koji se tiče zaista poboljšanja uslovodelovanja organizacija. Dakle, asociacija podrazumeva ili uključuje i projektni rad, rekli ste razne akcije, razne performanse, proteste, onda i pregovore o kojima ćemo kasnije označaju i po teškoćama koje oni sa sobom, sobom nose. Dakle, kako se ovi različiti formati generišu, na koji način se donose odluke? Ako imamo proteste, da li oni potiru pregovore, da li javno delovanje nešto toga olakšava, poboljšava, otežava, dalje. Mislim, samo u tom kontekstu zagovaranja strašno je bitno proceniti moment i jako je važno da... Um, um, jako je važno ući u jako je važno obraditi temu ono, istražiti malo te šta je ono šta mi zagovaramo i kakva je trenutna situacija u tom polju ako zagovaramo transparentno trošenje javnih sredstava, aj malo da vidimo koje procedure se tu sprovode u stvari i šta mi možemo da kritikujemo i e, ugljučiti mi se da na, ako možda sumiramo do sada uglavnom taktika bila da mi uvek izlazimo prvo kao mi uvek šaljamo znači svakom novom ministru sekretarijacu za kulturu kakav god pro problem da uočimo, mi uvek uputimo poziv za sastanak, odnosno uputimo pismo gde tražimo sastanak. Znači, ono što nam je neka prva taktika uvek ta pregovaračka ili neke vrsta dijaloga, Ukoliko smo ignorisani, mi onda pravimo akciju, neku protestnu akciju ili S druge strane, paralelno sa tom vrstom e, pregovaranja i dijaloga sa donosiocima odluka, gde mi pokušavamo neku svoju agendu da implementiramo u sistem, pratimo prilike šta se dešava u kulturnom polju i gde su neki ozbiljni problemi i mi koristimo te prilike da istupamo javno, da kritikujemo. Moramo biti, ne čini se da to je jedna od tih taktika, moramo biti budniji reagovati u javnosti na, nepravi, na razne nepravilnosti koje se jave unutarada ministarstva. Iako smo u procesu dijaloga sa ministarstvom na ovom ili na ovom ili na, ovom ili, na ovom ili onom nivou, sad nije ni važno po kojim pitanjima to nas ne sprečava da mi reagujemo na njihovo a, a, a, ozbiljno krašenje procedura. Ako nisu objavili u datom roku rezultate, mi imamo svo pravo da na, na to u javnosti reagujemo, možda čak i odgovornosti i obavezu, jer mi zastupamo interese naših članova tim istupanjem stranim u javnosti mi se ispostavljamo kao neki актер koji ima neku snagu i integritet da ulazi u sukobe i da ulazi u konfrontacije. Čini mi se da tu u stvari sebi gradimo to polje slobode za javno delovanje i zagovaranje određenih politika jer smo dosledni Dakle, asociacija na KSS je u više navrata i pojedinci, i organizacije, i sama asociacija a, pregovarala konkretno sa Ministarstvom kulture da bi se poboljšali kako uslovljaju nezavisne cene, tako i način funkcionisanja, kao što je distribucija, transparentnost, distribucija javnog novca kroz konkurse i mnoga druga mesta. A, de, šta se dešava zapravo sa promenom vlasti? Dešava se neka vrsta i ugrožavanja uz postavljenih procedura ili njihovih anuliranja šta hoću da pitam da li asociacija kako, kako deluje u tim, u tim situacijama kreće iz početka svaki put ili kreće iznova u te pregovore da bi se nešto obnovilo što je napravljeno a urušeno ili kreće iznova i gde se generiše opet pozicija i gde se generiše snaga da se to nastavi ili da se započne iznova? Ja pokušavam da razmislim da li je uopšte bilo takvih pregovaračkih uspeha koje bi na neki način se sada poništili. E, ono što smo, čini mi se kao možda neki od uspeha koje mogu da izgledam je da smo zaista na, u vreme TASOCA imali određene zamerke na same uslove konkursa, da su ti naši zahtevi vrlo precisno definisali i dali predlog kako da se to zameni. Sve je apsolutno i, e, usvojeno i to još uvijek stoji. Ti naši predlozi se nisu pomerili e, iz konkursne procedure, do od toga. E, ja objektivno ne mogu da se setim jednog, da kažem, ono, a, a, uspeha, te vrste koje asocijacija pregovore postigla, koji je trenutno narušen. Ne Mislim znam. da se i mi u tom procesu učimo. Znači, to je jako važno, prošle godine je to bilo, na, kada, pred dve godine je baš bilo, jer je Ministarstvo kulture, znači to se sad tiče svih, ne tiče se uopšte nezavisnih kultura. Ministarstvo kulture je krenulo da smanjuje eh, mogućnost eh, šta su troškovi koje ministarstvo može da podrži. I onda je eh, iz konkursa u konkurs su ti troškovi eh, su se pojavljivala nova i nova ograničenja, ali i asocijacija je bila ta na to reagovala, predložila rešenje i to rešenje je prihvaćeno u roku od Da. Znači, dana kad smo mi poslali elaboraciju zašto se, zašto se ne snažemo sa trendom. Mi smo uh, ministarstvu ponudili svoje resurse. Uh, ponudili smo da pomognemo kao ljudi iz prakse u, ureš, u uh, formulisanju i konkursne procedure. Uh, kao ljudi koji dosta zaista polja poznajemo, da probamo da im uh, predložimo kako neke od tih pravilnike ili drugi dokumente mogu bolje da formulišu, da ih prilagode realnim potrebama. Praktično smo jedino to uspeli i to pred kraj mandata TASOCA da neke stvari konkretno promeni. Mi smo sa, rani insistirali samo da imamo svoje predstavnike, a sada kad imamo svoje predstavnike, mi u stvari šta pokušavamo, mi pokušavamo kroz svoje predstavnike da implementiramo proceduru koja će omogućiti određenu uh, maksimalno transparentnu strada te komisije, kogod da je u njoj. Mislim, to je... Znači, mi smo sad i mi smo učili kroz ove procese i sad, kao, nije važno samo da imamo predstavnika, je važno da taj predstavnik pokuša da izgura procedurno da se neki dokumenti usvoje, i da se ne, ne, uradi neka vrsta demonstracije rada komisije. I sad, recimo, na, na, na nivou lokalnom, na Novom Sadu, ono što se, se sad sprovodi kroz ovu komisiju može da bude mehanizam i neki argument za zagovaranje da svaka druga komisija radi po toj proceduri, jer jedino što ta procedura obezbeđuje jeste potpuno transparentni rad komisije. I sad, teško je suprotstaviti se... Tom zahtevu, jer ako se tome suprostavljate, znači ne želite transparentni rad. Ono što ću da dodam, znači to je cel, u stvari ključni način rada, ako u pitanju pregovaranje, analiziramo problem, definišemo šta je tu ključna tačka tog problema i nudimo primere ili rešenje. Ta priprema u pregovarima je jako važna. Ni to uvek radi više ljudi, znači to ne jedna osoba, najčešće se otvori tema i učestvuje ko godi u tom trenutku sposoban, pošto najčešće se radi jako brzo, to su dva, 2 tri dana, najviše kada mora da se reaguje i praktično uvek se nađe neko kova, ima neko znanje, ima neke informacije, zna gde se traži određena dokumentacija. Pošto oni slušalci, Razgovor o Asociaciji nezavisne kulturne scene Srbije pokazuje primer dobrog samorganizovanja, snagu i potencijal udruženog delovanja u borbi za zajedničke interese aktera u kulturi i nastojanje te krovne organizacije nezavisne kulture u izgradnji politike delovanja u otklonu od partijske i državne.